اما غاد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاة السفر او زن اغا منزو نا ذکر کی شاگا دائمی نوی دو وجه دا اعزار نوی شاگی دو وجه نا چکم دنو داغی دا او او وقتی منزو نوی یو داغی دا نه صلاة سفر دی ویم ناغین جمعه دا چون مختاکی اوزال دا ایمین دا او درم چې کم دنو صلاة خوف دی او صلورم چې کم دنو صلاة العیدین دی او صلاة کسوف و خصوف دی صلاة کسوف و خصوف او بیا صلاة جنازه دی او ټول چې کم دنو ذکر قید دا وختي تهوري دایمي نه وي دایمي موضوع نه دا غوړې فرایزونه تل ټول چې کوم د نو بیان څه صلات سفر سره یو مساله پدې کې مختصره ده, ده مسافه سفر اې دې لپاره مت عینه فاصله شتا او کنيشتا جمهور ما اوچ استورلا په معینه فاصله را چې هغه نه زیات اراده وی دا هغه نه زیات سری اراده نو کله یو بدوز راشي به هر شی د بیا وقتر کې خو نو څو دا کار سره پیښور ته تو که سره اراده ده نو سلیم خان دوه باندې چې شي خو زی نو دغه وسه شوو کی خسر و ده سکی شوو کی بیا و ده سفر مسکی ولاگر غینه چې کوم اراده ویلو مسافات د سفر هغه نه کوم اراده ویلو د بیا سفر نکي هم توعينه فاصله شته هم توعينه فاصله څومره دی او لوکو د کیسره اختلاف متعينه فاصله هرېګه څومره نه کې او جمهور اما هغه چې کم در حدیث و در وینا مطابق دره رزی و درش و ویلیز دره رزی و درش پی او ناغی چه کمدنو در ملونو په اضبار بانده اتسلوی خمیل چه کمدنو ویلیز او در کلومیتر رو په حساب بانده آغا واو یا یا اتاو یا کلومیتر ستتر او سنیساب او شاعر نیوزاب دیوانه چې کوم دنو اته سلوي د میلیونونه باندې اته سلوي خنګریزي میلیونہ او نون چې کوم دنو سره اته یو چې کوم دنو شې کلمیټر اته یو شې کلمیټر په دی باندې د دېنو کم چې کوم قول شې دې غاو او اوله تا ا تا وی حدیث کرا روانه زنه علمانه ویلید چه زره پارسمت عین نشته خو دې کلي نه بهر اراده وینم په کلي کې او کډیر نو سفر دي کوي داونه ظاهري او لزواهر دا قول کړه او دیواله فطور جمهور نشته او چې کوم حدیث استدلال کړه چې لبي عليه السلام زول حلیفہ کې دو ركاته مذكره تجز الحليفة کی قره ده و تشارتا بس دمرتا عين بقارده تشارتا و تنبي عليه السلام ما كيتاو خز الحليفة کی مذكره وقو بنا خز الحليفة ده مديني ده حدود ونصده مهار ده ده مديني ده حدود ونبهار ونبي عليه السلام روانه ما كي مقرر چې او سری روان چې کم نهره پې ور ته دی په سابه کې ق سر مزکې <متحدث> نو کوې که نه دا کوله شي د دا د ځې د چې کم فیک نه دی دا یو مسله ده دوه مسله چې کم راي حیسو کې د سفر مزباره کې هغه د کرا کې دڅومره اقامتې راده ويلو مزب کوي ق سر به کوي وارش لاګه په خبر ته دي خپل تا رجی سار دی وای ساری ته شو موورو موثاویې قول هغه څنګه دونو پینزل لتر دي کی پینزل ل څيره پینزل سورا زیاته هر آدمی دغه وجه کې بیا قصور کی سبا کې قصور وکي تده زیاتم تل سره دی ورې وخت راغله ده یو کم راغلی لسه شوي دی راغلی دی یو لې زیات راغلی دیټولو کې مناسبطویل دی قا والله چې د نو هغه پند را دغه قایده ده اصل د قایده ده ل رادي پاتې شو نو ق سره ګ صحیح ده که نه د زیات نهفی خوکي نه ل سرهدي پاتې شو خو اراده نه وه و چه راده دیو سڑی نوی و کالی وزای کسی شید باتی شید هم با قصر که چس ننزم سبازم ننزم سبازم و دیده کالی و کالی قصر که لده و آغای سنوها ایراده نوانو قائده دی پنزل سوزو شید دو خبر شوید درم خبره دو قصر دو دو بارا کی شبه دیده که قصر اولاده او که اتمام اولاده یعنی دا رخصت چه کمدنو رخصت ترفیده او کروز رخصت اسقاط ته زمون زا پنیزوان دا رخصت اسقاط ته دکا روز تو حدیث زمون چې لے کې دیکی صدقہ لفظویل لے او صدقہ دا آغا چا را طرفنا چه واجب الاطعات وی او دا دا سی سیزنو چه آغی که چه کمدنو مخصوصات نیوی تملیق نرازی دا آغا چه کمدنو سوی قبلو الفرزوی لیکن مطلب دا چ اور سہی اس پاتے به اتمام به گناہ وي تو به مسجد کي کوغه به گناہ غاريږي توکي وران غاريږي شراب ته وته سوجي ترفي وي هغه وته اتمام مولا چوره قوله سي اولاد سموس قوله دور سي اولاد من گوي چې فرض به सके ورتا تا پک ها موکي ميلام به زان خبره ولا كنو به مسجد اندر نو سفي قصر وکي قصر اولاده چانه اطمان قصر اولاده چانه اطمان بل مساله التطور في السفر فار واجب دیبوول سفر کې د سوال بلدينكي سلورو قلو لكا كلهو كنا حضر الفلحفاكي بيادوارا كاتا وقلت شرطا ودعو سريعا لارت تروان شاتا مكي تروان نحنو أكثر ما كنا قط وامنا بمنا من خديرمو خب قوم کو میں نہ کہ دور کا اصل کی دا روایت مقصد پدې کې دار ور پسي ریویل سره شری راجي چون کې پرایا تی کریمه کې اوچه ان خفتم ان يفتكم الذين كفروا لا قيد راغلو فسر سویری کی چې کاټر و تاسو تکلیف ورسې د بیا تاسو قصار دا شرط راغلو نو مطلب دا, دا چې خوف نه بیا کسر نشته د وقاد وجنا اددان صحابو وضاحت کے چدا قید اتفاقی دے اگر وہ وضع سے چسوا یا روان نور دا قصر مقید پچا پورن دے خوپ پورن دے منگ منا که خدیرو مو او خوپی یاریو مو امون سر کھڑا دے قصر ورمسی رویت قال الله عليه واله وسلم ما يركب متاع قالوا اني نبی بيني وبين ما يركب متاع قالوا اني شتان بيني وبين ما يركب متاع قالوا اني شتان بيني وبين ما او د سک نور ګانډې راونه جممونږدللی پر پسې روان یو وللهسملهسم ټول چې پهنه ژمونږه دلیلو نهري په قاله سرده قتون د سب دقلله بیاعلیکم ف میلو سر د خته داله سر ده قبوله کوې او سر د خې کمرو دد قبللوول ضر شو دګ کې تنګلی رالی نه شي د دې باندې عمل کول دي عمل کر لو اللہ جو عمل تو کر صدقہ قبول اسی وہ نہ چھوڑو وہ رضوان کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ من المدینه الى مکہ فانا اصلي رکعتیں رکعتیں ہتا رجانہ ال المدینہ ترجشوں واپس جاتا تھی لو اقمتم بمکہ شيء تاسوا مقاتل جسارشی کا کوم نه حالس را ځې مونږ پهلس راېسه شووو چا شو د نظرو پر د کو ولس را ځې چې کمو دغهود د سفر دهکه د لس ن زییات چې کموشته ک دلس نه زیاتهسه کوي فر رادهويلسو ن زیات د پاتې کېدونه سري رادهوي نوړه به سر نه کوي تا نه کوي مونږ د سره ص شته تا سر نهشته اوسو پند راالله خير کا خدا يا خير يا خیر یا الله خیر مندغه بل په مسالې نو خیر دې مونږه بلب باندې کوڅه شي زل شي هم به زنه پیاوړی اوه اچاب دې ایه بلب ورکړم شو وا هغه دا چې رسول الله هغه قال کړنی ته الله واری شو په دژونو کول په چاو کو په نو له شو په دژونو په چاو کو نن نن زمو سبازم په اقامته 17 اور اس طرح چې قبرو او ارصو په اصلي رکعتو کې راتنه ده ارا د نوو ننن صباح کې ننن صباح کې قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين مکہ 19 رکعتو رکعتو او ورسلو رکعتي د مصحف د رکعتي د وسیې برګه اا سره ځایونیم کی چې و کو له یو کې او په ناس ته کېونیم شو رایزا اقامنا اکثر من ذالک اصول لین هاروان دا اجتیاد او ابن عباس ته که در نولی سنو بزیاد من فاتحی بیا بیاو منده سلور را کول کبا کول؟ سلور را کول نور پیزل لسر را زر رایت رازی دا غره له چې سفر أنا د سياست په یقل تو یصبیحون دی نفل کی یعنی سنت کی اغورتای لو کنتو مصبیحا کما نفل قولنو اتممتو سلاتی فرض مولی پولنو قول صحیب تو رسول اللہ علیہ وسلم فما کانا لازیدو فی السفر و حبابکر و عمر و عثمان کذالکا تا مسئلہ مسئلہ چکم نینو مَسْعَتَّتَوُوَا كِسْتَفَر سفر کی نفر کول یعنی سنت تا نفر کی کول نفر لگه کی نفر سفر کسی کول سنت کول فدیبانی من بخانی دو بابا قائم کری یو بابی قائم کرده باب من تتوو آتی سفر دویم بابی قائم کرده باب من لم یا تتوو آتی سفر چاہ جے سنت سفر کی سنت کھڑی دی عظیم جے چاہ با سفر کی سنت نا دی کھڑی دو بابا چاہیو کھڑی دی دو آلو کی روایتون راولی دی دل دل عمر وزی اللہ تعالیٰ راعت راہو جدینا معلومی سفر کی سنت نشته سفر کے چکندرس نشتا سنت نشتا فدی باب اخیر کی دي دی اِنَّا عبداللہ ابن عمر کانا اے رب نو بیدلہ تنفر سفر فلائم کروالے ہیں اغه باندې ستونکي ورو او د ابن عمر خپل شه غنده یا تاسو وو په سفر اغه سفر کینه پر کول شیخ الحدیث رحمه الله تعالی هغه و فرمایل چې دواله تس مریه اتونه دي نو حاله اتونه دي یاده حالت سیر اوله حالت استراحه یو ده آلت السیر چه صلی روانی او منشتو دریگی بسو پانو شوی او دفت قاتیم کی نکو لولا دی او دفت قاتیم کی نه کوه دی او چکل آلت السیرہ حوی صلی پر یوزائی کی پروت تے آرام فرمائے اواز دا چکنون سرائی بی لسطرہ دیان داری لگا نو نو سرګ زل مرضزل ورته نه شتهسی ګر زی نه قللی په ته شته م دا کې کهځای چې کمو نه پر اوکونه اوکې نودي اولاري اولی ولاريته تر با کې د تر ساس شته په فون کې نوونه شته په لکه خبره دا ده چې حالت تو سپیر کې نه کوونه ولاري او حالهته د راحت چې کو سر اولاري تونونه تبیت لاس طریقې سرهمه کو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 اور بنی حقیقی بنی مطلب دار ہے کہ وہ منزل اخر تک ہی اور اول تک ہی کہ سماجگر ٹیم بدرینی میں وجہ داخلی کی نماز فقیر منزل پروان ندرو تک ہی پورا سے جوادر کی اورسو کی اور لگی بدرینی میں وجہ تمجگر ٹیم سے کی داخلی کی بدرینی میں وجہ پروان ٹیم کے نمازگر مل لکی کرال براو او دې په خپل فهم کې د ځوابه رسالاتین سونی ده او څه نو مو ايېدا حنابولي ټول یو رات نیمه روایتای کیدې ورته په سیل روایتو ګور خصوصا د طحاوی و خصوصا د طحاوی روایتونه راځم کې م라이 کې ورته په خپل بحثولو کې چې هغه ځوابه رسالاتین صحت یې باغیر دو غزرنا صرف و صرف دو زیدری عرفات و مزدلفات قدری و شرطنو ایمام قیام احرام ام و مختویلی فاغی کسی کبنلو جاؤو بیرسولات اینا جاؤو بیرسولات اینا نورو کی نشتا زنی ایمام دو غزر دو جنا سفر و ما سفر و سشی ما پای کی جوب جوب بیر والصلاه او حقیقی وی اذه وائل حقیقی وی یعنی تقدیمن او تاخیرن دای جایز وی علاوه بر سکن موسکی او دغه را هم په سره علاوه بر سکن حاج لازم شتنه او سرومه او که ما استم په تیم کی یارم احم غزکندرو ما زان را کای یارم او وتموستو درماستان په تیم قائم مدبورینو کی زنی تاخیران دا جمع قائم دیو عذران و تقدیمن دیو قائم دیو تاخیران دا چنماز مخن روز تو درمازی گر تیمکیو کا موسخو درمان واجب شوئے دیگا و او داو او ماسو مخام موس قضاسو تا ماظی پتیمکیو کا تاخیران ہوئی و تقدیمن جایز نو و دی روایتو نتا چونگوی لیکن دا جمعی سوری دا جمعی حقیتی تکنیران در آگلی دا لگا دیرہ دا رکھی بدے آراب بس کس ورکی سفر به باروانی بس محقام موس کلک لیتی که نا لیکن دا لگا پرس کو اجدائی نشتے ارتوائی چیرہ سوابائی بورینا ہوئے چیدہ دا جمعہ تر آرابانی ایلتا بیسکو چې ځلنن شي د بیا و سره دا غمي چې د دې یو لار دی نه واستون تو لار دی کومه کومه لار دی اکثر بیا و سره دا ستنه هم کوي نو سره د بیا د په څو دیګ راځه خلاص یې ځاځه خلاص یې زیاته دا قران مجید صاحب ویلي ني ان الصلاه كان فرض للمؤمنين كتاب او پرمونه راځل زموږ بیره صلوات زوره ورنستو اغه وای چې زموږ بیره صلوات نه ښه د سهار او د مازیګ پر موږ کې اوه یا دغه نو د ما د سهار پر موږ کې اوه دا مور شوي د دوه ځنکې زوور او عصر کې او مغربو ای شاکی دیګه لکه ولکه نشته زکه چې دا تاخیر او تقدم کېدل شي هغه یو سره برابر دی دلته زوګه ده په ساهرو ما ذکر کې توخه بس پخیم کې او خیا ته چرته چې نبی له السلام الله علیه کړي انده ده فایده غلانو پایته روونه سره له وا دې وایي چې له دې څخه یوهه پرهاله سره ځي او نفر مسکول جائز نفر مسکول نه بجائز دی څنګه سره اول او چې قبلته په ګار ده او دې چې له سره له کوم طرف تمخ شنو کوي هل پرایز زه سره راځه له مستقله وسر له باندې او بهستري را خبر را ده چې vento پر شان فرض دي پامل کې زار وسر له باندې نکي تدين يو تيرو ر و رات صلاه الليل اذن تکم اذن دي باندې يو تيرو ر و رات صلاه الليل اره وسلم د صلاه واسنا تغيير صلاه والسلام نبی السلام قصره صلا تا و تم مول قصره کوله استعمالم کوله دا چې کمدره شاو او دلیلې که قصره جایز وي و اوس شه دې جایز دي هغه وین چې دا وړه چې کمدره جایز موږ ته اله به یارن جواز کړی دي چې کمدره اجازه را قالوا يا رب اننا نسلم لك وواقاك وادعوا لنا يا رب اننا نسلم لك وادعوا لنا يا رب اننا نسلم لك وادعوا لنا يا رب اننا نسلم لك وادعوا لنا يا وقال ابو هريره رضي الله عنه زموندو د ویي سورو په 13 کلهه نه پرثو نه کديشه نه حاله اللهم اظهر رساله قديمه بارا راتين برغو نه هو پاره عمر رضي الله عنه فجر ادا کر دلی مانو سره یو څه نه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه شانتی کنه دا درې رکعت لري ونګ شوی درې رکعت وین مطلب د حدیث دا و سلم سفر کې سُنته کړې نه دا حالت استی ته اولی قتل ایغازو ایتبوک ازا دارت الشمس قبل ایرتحل وجمعا بین الظهر والعصر نو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچر تا کی قرآن بلسلم فی ایغازو ایتبوک ازا دارت الشمس قبل ایرتحل نبی اللہ علیہ بلا ستفر شروع کرے ربی آبا نبی علیہ السلام مازفخیر و مازیگر جمع کرد او که سفر و شورو گو در نور رمخی ربی آبا نبی علیہ السلام اخر از زخرا اخر اخر حتی ینزل لیلعصر مازیگر را بچرا بوجیدر آغتیم بگسو گو مازفخیر منزمو گو مطلب موز بیو تسکو رشتو گو فیزا غابت الشمس قبلا یرتا حلا جماع بین المغرب و علی شا وین ارتا حلاو که سفر رو که قبلا تغیب الشمس رغوبه تشابهت في اواخر المغرب ما سخين يوم ما خامد وتسقط حتى ينزل الاشاء صومه هذا مو هنا هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا وذكروا ایو دا نګاری سټ کې نن څه په اړه تاونه ګره چې معلومات وکړم چې کومل شی کې بل ماده چې چې وتاوه شي تاوب هغه ترڅو کې 143 دغه ګړې ته ویګره ته ویګې ته ویګې په توو پښه سره پیل کړه دا چې ګمونو نګاری مقصد او قبل ترڅو تا چې ګمونو قبل ته تسلو نیته ته پرځه نیته ته او څه باندې کیو را باندې کیو وان جار يمرج الله او قال یعنی قصاری کرو ابو بکر امقصر کرو عمر امقصر کرو و عثمان صدرا من خلافتی او عثمان از جلسان او ام پہ ابتدا کیل خلافت پاولا نی دور کی اگر بچی کردن را از دور کول قصوم باینا عثمان صلی اللہ باعدو عربان تا غیر نفسی بیا پا کسو سو روکو اگر ابن عمر مال ایمان صلی اللہ عربان امن عمر چی کردن را ایمان صلی اللہ بے کولا داله و او لاه کا او چې کله و چې کمدو دا بیا دوه کاته کول دا ټول دغلی وو د مکې د ټولو جرت کل ره چې مکې ته را دا پول کل نو پهد جرت کلهوو بیا ته د غې را ده نه و بس دا اوس وطې اصللي ختم شو شو ختم چېو سړی د سپل کلي نه کاره یه او بل دا کور جوو او دا و چې زه بیا خپل کلي ته کاره نو ما چې بیا خپل کلي تظینو مساافه به پوولې که نه هر چې بیا خپل کلي تین سفر مسافره بهي دای دلل ته چې ګزو مساافو او دثار هم حجر د اوثمان په خلافت کې او شپغالوې سه کوو سره کوو او بیاو ته کوو کتابګو پرته زنامګو په دغه اسمان رضی الله تعالی او چنګلرو ناهو استهادو او استهادو چې اسمان رضی الله تعالی او چې د خلیفہ ما او د ټول ځواب وطن دی لګا د بسم الله چې کمونو د نن ته نشته خاطر نشته هغه د کمونو خاطر نه کو هغه ټول او کس اتحاد کو بیاروست آئیشی رجلہ تنوم اتمام دو اگر دا چاروی ناغو موی تا اولت کاما تا اولا اسمان او بسی روایت تی کیا اگر جی کننو تاویل کو لگا چاکی کرو اسمان چیزو کنو مسلمانانو موری او هر دا زمان دی هر دا زمان دی زمان دی دا زمان کل دی مردید و وجه زمان دی بچوک کل دی زمان کل دی باقیم بیاست دو اتمام کو دای تاویل اول موز دو رکاتو ابتداعا موز دو رکاتو دو تیمو دو رکاتو یو سارو یو مخامو دو رکاتو دو دو بیا موز شکننو فرزت اربعان بیا موز دو تیمون امرال رکاتو نشو او صفر و لپخفل حالت پاتشو زغریو قلتو اما پالوا عائشه تو تم عائشه له تمام کو قال تقولت كما قال عثمان او نه دهن رسول الله نه كان الله او ایمان سنبند کو چلایا یا کلا نه هر کارو خو گرکات ایما سر مے اور کاذ درست بازار نہ بلکے صلیت خوف کی راضی ہوا۔ قرآن ما تمام یعنی چھت مے کا اور بکار چگنے دے کے اس ثواب کے سکھ میں بالکل صحیح پورا دے ہرو کا سرن والوترف والترف اوغه طرق کوم پساره کې دا یو طریقه ده شریعت ندابه کوي سنت سنت مطلب نه چې جوجوب نسو طرف وښلو سنت سره سنت څنګه طریقره جنګي رسول الله سلام جنګي رسول الله په سنت د دې لپاره چې موږ نه وښایو موږ سره د دې دا ارباو برودین دی ارباو برود سلور برود دی یو برود کی دی میلون دی با بار چرارتا دید شو دید دائیوی که و نبیر اسلام کا و تسلو اقمیل ردی زینا ثابت دی ارباو برود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جماعه سفر کڑی دیول صحابو تدار کار ته یاگو اطلس سفر میکڑی پره تو سره خاطر اذا ظهرت الشمس قبل الزهر يعني زهر موخه بند رکاته سنت کول سفر کی ظہر رکاتا زوالو ما جایه کمره پاره کیم کړی؟ ها. باطل او فر اذا ان عبد الله يغفر له و سلاما كان يرنو الى ربنا يتنفر من ذلك قالوا يرنو. باب الصلاه جمعه جمعه وجه کوم دینو افکا کی اورث دا چھا گئی کې دې ګډې اهنګ کارونه چې ماشه وی دي د دې وزن دغه تر څو موارد لکي چې دې راځه مکرې دې اهنګ کارونه یو درځ دې چې می فضیلت ته فضیلت د ځان نشه کمندره نه دي ساري ډول برکار کوم خصوصیت شریعت له بس اتکا خصوصیت پر قول د ځان کمدنو کمندونو تفصیلات چې کمندره نه قول رسول الله صل علی دره پاسورہ ذکر کئ شریعت کدا چ غند ریو عام خبره ارتفاق او اقترام یو خپل ژوند په کوله ته روانه او ذم الله تن ذکر البکار دي ا دوسه زونه ا همو صلاته من ذی شی مخلوق ته من شریعت او احکاماتو کې دوسه زونه وی یاو اللہ تنیز دیکی دلوی او بل مخلوق یاو بل تنیز دیکھا ہوئے نا عبادت کیم دا سیزو نشتا نمونس کے د محلی اجتماع و مونس کے محلی فرز مونس کے نظرات ما کہ یو بل نوم سے شی خبر شی اور نبی علیہ السلام نم صابتی رہ صحابہ و نوم چکم دن با وہ مونس کے نون او پلان کې نشتے ہیں دین او مطلب داري چې له دې جمله موږ سره هوتکه داو مستعمال به کار دي چې له هغه په يو بل تپوست کړی شي بیا په جمعه کې کپندرو هغه دغه اجتماع وا په جمعه کې د خلې اجتماع یعنی ګڼه محلی او جمعه تسي شي راجم شي ګڼه محلی او جمعه تسي شي راجم شي هغه ریګل محلو خپل څه پتاو لګي او بلتا او وړاندې کې چې ګمندرو او خپل کې د خپل څو استعمال چې ټول کله او ځات شي راشي یا ځه راشي هغه ریګي چې ګمندرو پاتل کېدل هغه حالات په دای استعمالات د دې کې د دین اسلام شوقه ته مخه راکېږي د دین اسلام څخه شوقات ور سره الله د ذکرونو کیږي پس کی هو ال ذکر الله الله ربه دې زړه دې استماع کې بیانومشي نه فائو او غیره بیانومشي خلک دین ته تیار شي پر غیبات پر کړ شي استماع کوي او سره نو مسلمانانو ته اسلام شوقتم ښه راشي د دې ورځ نه جوړه شو د ظفر د کېدلا په ری او جو په اول باب کې دې شمې فضایل ذکر کړي دې جمله چې زموږ له وی اودار پر عزت د امت لاي ښه و تا یو رسخه خو و ذ له اختیار ورکو استاسو کومار اسخه راغې ځان له خپل اسخه راغې ځکه زه نه ګورم شو دې جمله نه خطا شو یا زه علاوه اختیار ورکې استاسو کومار اسخه راغې ځان وقو وقو سايدا قناه نارينم جمعه تسوا غالا تسوا انا ادال فيلم كساوا جمعه شركنا جمعه سو قحكي بس غادي عمر تسوا فاتشوا غادي عمر لها لغوركا انا بنه الله قال الرسول الله عليه وسلم ان الاخرون سابقر يوم القيامه من غير د سمانی په یذ بار موجوده درستي یو قومه کې بو یو اسابقون یومل قیامت جراته ورټول نو مخ کې زنجیرتیاں مریه اړې شروع شوه ګي انسان کی د خپل دې دیوالې ورسګي شروع شوه کتاب قبلنا صرف دمره چارې د کتاب زمونږه مخ پر چه او تینا ومنه باندې پوره شوه په ثم آزا يوم همولذی دار دیکن آغا رضا چه فرزا علیهم یعنی یوم الجمع فا اختلفو بیه دیفو کسو کو خلافو کو فا ادانا اللہ وله هو الناس اللہ فیه ترعو فا اول رض جمع شو جمع واربسی شو او شو جاتا شو شو اذا لا يذكر من اهل الدنيا في زمانك يوم القيامة المخزي لهم قبل الخلائق فتولى مركب يا سلام زمن اغه اوج تشمیر را کوم را کورونه وګتوم شي چې او آدم علی السلام پکې پیدا شو په دې کې جنت په تلو په دې کې راوتلو په امم قوم نشمه پر راځي او زه لا پردہ کومه نه ولې نه ولې دی د دې میزه چې نه برابرې ګیره مسلمان چوپ ورته الله باندې کې خیر الله ولا ورته ا کوم وخته بس هغه ځکه څنګه نو مجبور پاتشي او باندې کړه له حکمت د بارا ضرورت ته ورسته اصل ساني کې او دلته غاوره وایي کی اوراږي کدا ایمان دې زره خدای کې مینه ډاقټم لرم زنه وایي چې سوال نو ولي پر سلام تر ګرځې دوه پوره دي چې سوال شي او سلام وو فرزا ولي شي منو دې نماز یې ګر نه وروسته دي ما دې ګر نشي پرسته پر ماخا موره خدای پر پاتشوي بس د دې لپاره چې 2 لیرز کې عبادت او ذکر او کی تلاوت کی راوافق مسلم قائم يصلي چولاري یاستراللہ خیرن اللہ طواب اگو گردوئی مہا نبی علیہ السلام ناوری دل دی شی فی شان سات الجمعہ کمیونے گی اما بین آئیج دیسا لیمان اعلان طفلت صلاح شی امام بسکی نی خود بیت اسشی کی نی پر سلام پر کردے دو پوری دا ختمنے احمد زت اورات خبري کوله بواسطه د نبي رسول الله روایتونو بیانول شما تک ميوري بیان کپای کې اورا خبره اله موسيقه ان يوشي تش اوواز برا جمع حين تصل به الساعه شي فرما خاو برچو پرياتكي قاعد مسلمون ده کې یو وخت د نه برابرۍ غنیسره باندې مسلمان چې رمسکي تعالم کې سره ورور کوي کاو توې په کُل سنت يومه د رحمت څخه بیان وکړه په کاله که یو دا د ماته شینا کې کُل جنو د فاراسته کې دا په قرقاب تورات او کاب تورات او آیاتوي او ور د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ابو هرره سوې چې د سلام د بورو بیا او ض دلاې سسلام سره ای خبره وکړه زماه بیت او د ناست د کابل احبار سره په ماهدتهې یو میجمهه د ج باره کې چې مونک منګب شپ لګیو په پل دلوغ کا ځالې ک فې سره چې دا په ټول کار کې ده بیالا د سسلام ق ق دروغلی دي په پل دلوغو بیا ما چې کاپ ما ته اواتته چوهی ویچ چو بلیه فی کل جمعہ عبداللہ ابن سلامی صداقہ کھاو کسی رشتیہ ہوئی دی کارکی او ذلی پیدا روح ہوئی دی سمہ کال عبداللہ ابن سلامی قاد علمتا ایت سات تا کم پیم دی ابو غریرہ و طوی اکمیرنی بی ها ماتا خبر کھنا و لا تضن علیہ سمتیہ مطوح وقال عبداللہ ابن سلام یہ آخر ساتن في يوم الجمعہ اخیری تیم دی جمع. او ورته وقوت او كيف تكون اخر ساعه او غره بهثال وارث کو چې ما دي ګنه تر ما خامور نه په لکی او علی ګنبیره سلام ملي چې قائم یو شلني چې غنوو ناری او سہی مسلمي بقاره سلام لا يصادف عبد مسلم وهو يصللي فيها فقال عبد الله بن سلام الا نقل الرسول صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسه ينتهيذ الصلاه فوه ولستانيونه دلی نبی رسول الله می ته وंदन سر موږ انتظار کې ده څه ده موږ کې آتا صلی الله قالا هوره خپل توبال قال هو ذلک دقه یې ملي وای لکه چې موږ نور سره دیوځینات چې کرام دې ټیم دی رې کی د شوې د ما ذکر ځنی بالکل تعال د ستاسو خبره مبرنه کوي موږ زګر نواله تر ما خو پوي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 ان الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعین به ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شرور اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد درود و صلوات علی میرا صلی علی میرا صلات درود شریف و علی میرا صلات فی تمام علی ستاسو <مز> مو د با چې ګمره پېږ قال وسلم و په کارې زفلات نه په مونږ د زمونږ دس پرې بشن پ تا ته ووق ام ته اوته به خاوری شويتهسه شوي خای شوي قاله ی قوو نه بالای الله هر اړې اپه ل بیا په چې را وي ته یاځې نور ای نهقل شوي پدا خبر اکلاننا اکلان نو قانوننن چې قانوننن د انسان بدن بزماګه کې پاتې کېدلی نشي پاتې کېدلی نشي آزاد ده لري او چې ان الله حرم الارض لري دا معجزات نه درسته معجزات نه معجزات الله ربو دې د ادبيو اجساد باقی پاتې کی پاتې کی پاتې کی په دې باندې او او کلیار سنی به کار چیر ا خدا خدایان کیږي دオペر بر بده راو دا دی او دا دی د زما کابل سمره سمره ستیر شي وی دي چیر خان دا زمون دا غاره چې دا د 40 کوزه را سمره و چات شو څنګه دا زموږه سمره سره صحیحې پوچې صحیحې دیو را خدای تدا سمرا چه کم درا دوا شوی دی دا ضرورت نیشتا ما بس و موجزتا دا صدا این اللہ رحمان ارضی انسان الانبیاء دن کلام کې خضرورت و تنشتا دا شاید و مشروط قرآن کی تراغلی وستماعی ذات البروج والیوم يوم الموعود في شرف قيامت <متحدث> يوم الموعود في شرف يوم عرفه ذكرت تلك الزيكه او شاید شرف جمعه تراذي و هاذي الجمعه لكي شاهد يوم الج말ه فما طلعت الشمس وغربت على يوم اظلم منه في صافر هو الله عز وجل لا ذهب الى ذلك ها سيّد الايام ده ده غزو سر دوره ومازا محاين دالله دا اي دير اي ستمندره بدهان ته دلايانه له کومه ای ارمه ده له کومه ای ارمه له ارمه ته له خپل له ده د حرامونو واري نشوال نه کی بده کې وقیامت کوي امام ملائکين مقربن ولا سماي ولا اجر ولا ريا ولا جبار ولا ظالم انه مشفق يوم الجمع ايريغه د جميع ذرا زين قال الله تعالى في كتابه الكريم ان ربنا ان ربنا هو الذي خلقنا و هو الذي يغفر لنا ذنوبنا و و است کا والبا پ ک سقومی او پ کیا پر تکی دمی پ کے ب ش ن بشه الکوه وفی آخر س س ساعت منہ سات وفی آخر س ساعت پرنی دو سوکی او سات من اللہفییا اوی قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" قال: "إن ذا دحو وكلاكه اصحابه اکرام در نبیر سلام تسلام پر مجلس کی اتدائی تالیبانو اگه خوددیت را پیدا لکنه را شی دا سنتا پیشکی گی اگه لگر نبیر سلام بدن یادو خانه نور اصل خبر خودشاری دروب تی بدن پر که رسد اخلا نیشتال دا سدون را مسالاون نرم و لگر نبیر سلام و لگا استبازم ختم گو و پول اکل سفر ابيی اللہ ی کوم و یعزا ایران مرد اللہ راهيات مسوک منظور نشته هغه تا مسله کیفیت کې کیفیت کې تلل <تصال> دا مسله نه ده کیفیت څه عادي دي کې څه دي ته عادي دي او حيات منسوخي انکار نه کېږي منسوخي انکار نشته او کیفیت کې اطلاب دا موزر نه ده دا د کوپورو د اسلام ځګړا نه دیو باندې او د غیر دیو باندې په مسله نه ده د سنت او د اتقان من سوسی خبر حیات ته او حیات او قائل دي څه خبر حیات قائل دي پرځ ده غینر کیفیت مسله او دا صرف چې کمدنو زدنونه نه نه د ډیر دمره هواور پرې پګین دا دمره مسله نو دا حیات او قائل کله شي وستا شفت رحمن الله تعالی او پنځه شفت مدد الله ال ال دی دا حدیث له تاسو غراچا اته او مفتي سره کېنا خپل په څه سره اور حیات مسلہ شورور شور حیات مسلہ باندې خبرې نوې صاحب څنګه رحمه الله تعالی فرمایل چې ما د امیر سره خبره واغسته دمه امیر سره سره چې له تاسو ته خبروونکی دمه څنګه له خبره سره واغسته په نوې خبره باندې وکولې په دغه کڑے درمور ته چې هم به حیات کې قائل هي چې څنګه ما د خبروکا دمه د قصې وینځه ته حیات کې قائل یم چې کی ممکن نظراته کہ جب اس آگے بڑھ جانا ہے کیفیات کوئی مسئلہ نہیں جس طرح بیمار ہو جب hayat مانتے تو پھر بات کیا ہے یہ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ لوگ hayat نہیں مانتے کہ جب تم hayat مانتے تو پھر بات کیا ہے آگے بڑھ جانے کی کیفیات کس طرح ہمارے میں نہیں پڑتے کوئی ضرورت نہیں اس بس صبر سے ختم کر دینا وہ سینے خبروں وسیلہ ہے کہ میں جو اپ نے خود کے نام الولی میں لکھے وہ کو پسند ہے یاو خبر دښې چې موږ په خپل لیکلو ما سره اوه ما راڅرګي کي. تم نه لیکلای. مهغه خبره وکړه. آسان کې خبره ده. بلې خوب، بلې مخطرونی. په دې نه حري عزت ما څوک اطلاع نه کړي. دنده نه بالکل. پربر له سلام د حيات تسوک مونږ پرني دي. دغه ځنه هم تسوک مونږ پرني. ما را مخې تکي بس. چاته نور یو مسلې پرتی دې ته هیڅ دشمنی پرته یې زړه او عنایت پروت دی مخه ده را را مخه ده بارا دې ورنه وایي چې هغه بارا دې رسول سره یې باندې ځل اسلام ایمان عقیده دا موجود دي بیا چې کمنو دازنه سيزونه او دغې رفضل له سره مستفید کېدل شي والاش ایمانوی که ایمانوی بینستایا دیشتا یهودیو تووی امن خان شیخ صحبان در ذلالعالی فرمائی کہ یهود کوشش کئی چطن مو محرفینیو چیده را شانا مسلمان تحریفو کی مسلمانان سو کی تحریف ندی که دیده یهودی مقصد دو چیده یهودیو اختر جور کی په چې کدا یعمن دراشوونه درغړ زمږه افطار کوي غدا درغړ زمږه سکه افطار الیو معکمل فرقم دینه په دنیا ثورات او اقملتو راغله انجیلو او اقملتو راغله د ایسلام په حجدیو او اقملتو نو چې کړه نبی له سلام سره د ځوکو نو سین دکامله سوچ سلام رو کوسو شو کامله سوچ نه بي سلام مهاجو کوه سشو کامل شو نه بي سلام جهادو کو جهاد سشو قابله سوتینه بیر اسلام کوم قانون ورو قانون شوشه کام اسلام اقمل طرقو دیرهو بدل کی ورن غیاث توچ راکه دومت الله ورکړه د کمانی سره ایا ستویکدا بم ناظر شوه بم مدار سرکړه یمنه ابا ستوی پهین نه نزل پیو من عيدان دا په داسره ناظر شوه چې دوه اخترې به کی یو یو میجومو په لهو میاره په از احضان شدن بیره صلاحة و سلام بکر رجب داخل شو داری پکیوی اللہ مبارک لنا تی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کانو کانو یقولو لیلتا جمع لیلتا اغر ویوم الجمع يوم یوم ازهر ناچه کم دنو پراکینده او زلانده رزده پراکینده شپادا او زلانده رزده با وضو وغه وضو د جمعې یعنې جمعه د قانون د جمعې موږ شریط نهغه واجب دی فرضیت د جمعې فرضیت د جمعې جمعه فرضه اند په شرایط ته فرضه اند فرض کفایه اند فرض اند اند په مش شرایط په صرف دو شرطن په اختلاف و بیان کی اختلاف تھی بے شرطن سکن نوئی شعر زائدی بھی آر انجادی بھی ناسکن نوئی لیکن ما اسفقین موس پر زیادن بلا شرطا حیل رکنا بس گورا که پاکی کی که که که دکان کی که که که دار لیکن که که که جمع که والا سفار از در با دا سی جوانا نا. اگر کو قوری کا اگر کو جماعت په کا اگر کو بڑی کی کا اگر کو مارکر کی کا اگر کو عرصه کی کا اگر سخیرات درد لیکن شرط خام خاصوا مری شرط سو مر کسی سو اختلاف سو ذنوائی چو بس دریک اسانی نو کارز د نو انس کی خلاکہ دریک اسانی خلاب شرط کا کنا بلن سر دیکھو نکلا کنا شرط کنو اوی ذنوائی چو بس جامعی مسجدی دی په ورته سره ارسو کې به بیا کوم ځای مزیدي نه غوړم چې دغه چې موږ سره پتي کې اجتماع راځي واطي بس ارسو وو او شرط ورکړم چې اوسو احزاب چې کله نو شرط ذکر کوي متر یا قریه کبیرات مو سره یا کړیا کبیرات هغه سره به دلایشته چې په وره جماعتین او لای جماعتینه بیر سلام د باچې نه به نه بهاري جار پر کړه په ځواشي کې ورګړې ځواسي په ګملو آپر او ا وبيکه چې کله نو اجازه ورکړه او ولنه شي منه مشه زه نه مخه دې اجازه ته نو څو خلک مو مینه پوینداس کېده په خاله بیرسو او لا کله ده ځواسي کې اجازه ځواسي خريو مډین مصر او رسو خريو کوي نو به وو تاسوخه خپله کې ویلې دا شرتون تاسو وایې په دې باندې والله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم والله تعالى بساله لقلد اوصف القرآن في الجمعة في القرآن حليفات رشيدية كشته حليفات غنوية سبدا اوصف القرآن في الجمعة في القرآن فديك ننصف دير بيحتيات كي دير بيحتيات اقباسو دا جو دا دا څه خبر شو د دې شيډګا راځه سره خراب کیږي د دې وړنه چې اېدګا د سپنو وځي اېدګا دا کوم خلک اېدګا ده دلته چې اېدګا شي یم امي او چې دې ما چې نه خپل څه غاړه پټکي راځي چې ترڅه یم سره وې دا قرباني کرم کار دی دایو ماسالا دارا مجموعه کومندرو بس سره ور شهر زوم غا سپلار ولکو بس ارده شروع کی چرثو ته کومندرو قتل برکار دي چرده په انه پراس کنيسته لاله کار ګوري چرده کې کومندرو چونی کې ارده کې چونی کی زره یې وایي چې څو کومندرو ته نو پاکستان ته ویزا یې کېږي بولنه کېږي نو هغه یې په اسلامی قانون شاته نه کومندې دی ته وایي اسلامی قانونه هغه کومه شرط ورکوږي چې له خدای باندې یو شروع او صحه دي بل شروع او انتظار شروع او صحه ځان له سره شروع او انتظار شروع او صحه کې ځګنر اسلامی قانونشتو شروع او انتظار کې دادی څخه اغازه لري شرطه نيګه چې استعمال ځکه کیږي خرج د مکی له سره چلن کړي ته و شي چې پکاره دارې چې ده ابیا سوबत له شي او خلک دې راغلي یو څو ورکو په کارځري او نيويتشونه غفيته جوغان دي قاضي جوړ له بوزيله تا دا شروع ته انتظام دي شروع ته انتظام باندې شروع ته صحت کې فرق کاوه وړي په ځانګړي انوغه څه شد چې دا څهار ده کال کې په اړه ده کې په اړه کې چې اسلامی قانون مشره غل شي کې په کوم دغه پروسه کې ام کېږي اځمو کوپټي کېمو کېږي ارځه جمهوروقي ارځه جمهوروقي دا نن نه کوئیدل ولاړه اوې ارمر وزالم یار افشان وتابل آځي بي چې کله دې کمل <سؤال> سره مو مسره پوي غیره ناشنا ناشنا نوټې کوګي دی هې وروي لگا بهر حال په مسله زار پوي کور واري پوي خوشه الله دې او تاسو بخشه نه الله دې تمغو ساتي د دلیل او د شری په باندې ریه زوري ده دلیل د هغه بدلې کیدې نه ځربا کوه د دلیل بسې لګي خو په تا لګي ها دا دې مطلب راوالو خپل چې ګندره نه پټه ولرته اځزبات د خپل پټو آیات مخې کوو حدیث مخې ته کوو او الله د خپل ځده یاد ته حدیث ته شاته ورته چې د پرچور جوړ دی د پرده زړه ته ما څنګه سره قسم نه کیږي او اغه ځل نسله خړې کار لگا او قالوا ما قال <سؤال> سيدنا رسول الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم ان بينه ينتق اقوام ومن جماهره تما الله عليه اواد من بره لينتهي ان اقوام من رزق الذن خلق ان وداي ملزما يفرخ او يستمن الله قلوبهم يا بلا برا یا هغه فلین سیموراتنا هغه د دې چې غیر معذور وي ډیره معذور هغه به بغیر د مجرم نشي کومه سپری دي چې ما پری دي سره پردياتنا او د می مزل ناراضي په دالي پریږي نه نو علاوه په زونه موخه ولاګي دا جنات جنان ته ځي کومه پری مطلب یو دا شم پری آغادي ګمډېنو وزران دا خير دی هر خپل ژمارې اوسه شي وزران سم سره نشته زم نا تر خپل ژماره آغادي ګمډېنو تحقیقا چې پماشتینان کنه پر درواني اڅکی کړي دغه تر خپل ژماره آغا ښاونه سوسته وروډینه تکا سولن با خیر روزنه ستاي دا وينه اغا پريبي ته اونانو سره ذکر كندير سلام الله عليه وعلى قلبه دا دا سيره کوله سيره و لشي دا سيره را شيعه ده دې نو تدين ناردي پدې وسره تيجو راودي لکه خبروبه صحيح سر تيجو وره ني اغه تيجو راي و افال ان څنګه راځي د وګړو په وړاندې راځي دا یو څه نه دی چې موږ یې په دې کې وایو چې موږ د دې په اړه څه وایو دا یو څه نه دی چې موږ یې په دې کې وایو دا یو څه نه دی چې موږ دا مطلب داره چه داد جرمانه لگه ورکی که نا بل ارز باده بیا جمعه نبری دیبیا وخو وقتی رواه گه فائرم بیاجت ما بینس کی دیناره شایده بیاجت ما بینس کی دیناره بیس اللہ علیہ وسلم فائر جوانات وانا من صدیان دیتا چه سوک آزانو لگا حلا من سمین ندا چه سوک جگنن زوراو موقام کې ورکې دوه په سميان نه ده چې ازاراو دي نبی اسلام په وخت یاول نو یو ازان او به بهنل ایمان چې کوم وخت تا دا بیا چې کوم درښو اول دا یو ازانو بس په دې کې دې څه وکړو تر دې چې نشته چې ول هزار اول او په مخته کوم څو ازانو هو اگر نبی اسلام و ادا وروسته بل بیا راځي او اوس ما نو سره اترایي. هغه ران ترغه وایو سره وایو سره او راشي. فرض شروط نه فرض شروط نه الا لاروات شروط ته په دې سلو ورو نيسته اپ مملوک امراه سہی او مریض نه داخل دې به دي چې واجب ده او په سلو ورو ده واجب اپ مملوک کو خذا په سہی او مریض باندې دعو تازیر بالمالکی و رویت تے لقوم يتخلفون عن الجمع لقد هانو انتو ان آمو رجلن يصلي ثم احرق علا رجال بیاقورن اوسی زمان خلق اونا کس وشي وناشف مله کې له کېږي چې کتاب الله رحم الله او بدل ان دا زو نه تا جزان بے پروازه د زمینا په فضل کاروبه نه پګې مونږ باندې اودارنګ چې کمره په فضل ناشته او یو په تجارت نه استغفر الله ورضا الله او توسل دې استاله دې پروا نه الله ربو دې غنی او حبيب الله ربو دې پروازه پرواز استای نه شوه رب صفر پرلوګو